Плани з багатьох пунктів не виконуються. Також почніть складати короткі списки справ замість довгих. Бо довгим спискам властиво вкриватися пилом. Коли ви востаннє повністю виконували довгий список справ? Ймовірно, ви закреслили кілька перших пунктів, а потім, зрештою, просто ігнорували цей план. Або бездумно поставили галочки коло справ, що насправді не були виконані як слід. Довгі плани вкриваються почуттям провини. Чим довший перелік невиконаних справ, тим більше ви засмучуєтеся. І настає мить, коли ви просто припиняєте заглядати до цього плану, бо він є джерелом вашого дискомфорту. Потім ви починаєте нервувати, і всі справи перетворюються на одну велику прикрість. Та як кращий шлях? Розбити свій довгий план на декілька менших. Наприклад, план зі 100 пунктів розділіть на 10 списків по 10 пунктів. Це означає – що коли ви завершуєте справу з маленького списку, ви виконуєте 10% від запланованого, а не 1%. Так, кількість невиконаних справ залишається такою самою. Але ви можете дивитися на частину картини і знаходити в ній задоволення, мотивацію, бачити прогрес. Це краще, ніж відчувати зневіру та розпуку, споглядаючи загальну картину. Де тільки можна, розділяйте завдання на дедалі рівніші частини «Доти» доки не будете здатні швидко і остаточно дати раду кожній з них. Просте перегрупування завдань у такий спосіб може справити дивовижний вплив на вашу продуктивність і мотивацію. Ще одна маленька порада стосується визначення пріоритетів. Не номеруйте справ і не позначайте жодними ярликами. Ніколи не кажіть «Це завдання – наш найвищий пріоритет, а це – найнижчий пріоритет». Також не кажіть «Це пріоритет номер один». Це номер два, а це номер три. Якщо ви так казатимете, то невдовзі опинитеся просто заваленими безлічю високопріоритетних справ. Натомість визначайте пріоритети візуально. Нагору поставте найважливішу справу. Коли ви її виконаєте, то на її місце підніметься наступна справа вашого списку. Так у кожний момент у вас буде тільки одна найбільш важлива справа. І цього досить.